ja sam odabra da pročitam uh, nekoliko neštila i pitanja iz kratke znači brušure ili studije koja se zove L.I.B.R.D. i šokim mančeke autokafati kufri bacala ljudi L.I.R.D.D. objasnjenja o proštu onoga ko ili se ustručava u tekviru nekih takvutne jer ovo pitanje je na neki način kompleksno i teško i ovo što ću ja ću razpočitati opet neće dati na neki način sasvim odgovor ja do kraja <laughs> za sve slučajeve, ali ipak koliko bilo će približiti za ovu pomoć nama da se snažimo u ovoj situaciji u kojoj situaciji? U situaciji znači da je znači umet okreza u širku da su ta goće naše strane sredomovni vlasti i vladari i tako dalje da jedan bio muslimanak dolazi do njega telahida uči o tome svaća njegov suh i tekfiri dok drugi zastaju ili se usršavaju od tekfira ta vuta i onda dolazi izveđu sari muslimana koji su prediljeni kao muslimani hoće da budu muslimani izveđu njegovu truga dolazi do sporadu tako? i različni stavu o odnosu krema ta vuta a pa kaže Prvo pitanje, kakav je propis onoga ku posumnja u kufu targuta koji nisam muslimani. Znači nikako se ne prepisuju is vama. Dakle nešto da je da smo se mali. Kakav je propis onoga ku posumja u kufu takvog tabuta. Pa kaže, prva vrsta tabuta, to su tabuti od kampira koji su kati u osmi i koji se uopće ne popisuju islam pa kore protekstili ove sagode ili posumlja u njihovu kufru ili se dvomi oko njihovu kufra on je sam kjaš i ovo je jedan od, jedna od stvari koje izvodi izvijek jedna od onih deset stvari koje je nabrojao šešćeg muhammedjava duvata i treća stvar samo سر كوسونيا تافو الكوف كاترا وكات انا تصوره نفسه طبعا يعني المسرح كويس في دربيسي في صنعاء في تاغون دير كاذي انا نتقطوا عندنا ادرع بنستخدمون على كوف مالن يكاتل اليهود والنصارى او يشك svi muslimani ste da složili da je kafir onaj ko ne tekfiri židova i kršćana. Ili sumnja u njihovu kafiru. Monahimu na tajakanu danja eksaluhim džuhadu. A mi smo sigurno da židova i zastane, ili se oko židova i i sami Kako kaže Uh, abdum bazava fin da je to ižman kaže da je kog ovih ljudi koji detekljaju židove i kršćane jasan i da uopšte ne treba to ovaj, dokazivati to je od, od stvari koje se nužno poznaju u islamu koje se nužno poznaju od vjere islamu tako Šta da smo u islamu da imaju tamo čažu to je a tako da imaju tamo drugi koji su i to je poznato i učenima i naučenima i ukim i naukim i običnom svijetu i onima koji posebno izučavaju uh, uh, šarijati i šarijatki dokaz osim onome koja Allah zaslijeti njegovo srce i njegove njegovi. فأنت من آية فان ان في صدورهم اا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها وهني كرني الذين اهل الكتاب المشركه بئس جنن لما يفتن فودعوني كرني الذين اهل الكتاب من الكتاب سروا ليس Naravno, jer oni koji naprek i govore da su braća onih koji su nevjerni, svoje braće od M, nevjernici nevje, svoje od određenog kitabı. Pa šta kaže nevjernici od određenog Znači to je direktan tekst da šta da taj je su Što Židovi, Hristjani oni koji koji da se pričan. Zatim nakat keferu al dina qalu inallaha Allah salam. Da bi koji kaže da je ona treći od od trojice. Nakat keferu la dina qalu inallaha huwa almasih ibn mariam. koji kaže da je Allah zbilen. I tako dalje. Znači uost tekstovi koji direktno upućuju na što da su oni kefir i onaj i ovoga sajom kefir ali po kako kaže znači, je buh latin po iđman muslimana da je on u i ovo je na neki način važno, ovo do sada što smo gledali, je manje više poznata ovo je nešto što, što sam ja, na, što me ponukalo pa da ovo čitam, kaže nije dozvoljeno mulašidima, mulašidima. nije dozvoljeno mulašidima koji vjeruju da su obožavali kabulova keahed njima nije dozvoljeno da tekfire svoju u lešite koji zastaju ili se dvove oko njihovog tekfir tekfirata zbog čega? zato što smatraju da treba protiv njih iznijeti do dokaza je li tako? zato što su zastali znači zastaju tekfiru njih zašto zato što imaju šupu koju šupu da, da im se mora prije toga iznijeti do dologa nasoprot oni koji zastaju u tekviru židova i kršća komorijista i njima slični uh, njima slični kako ovdje kaže amajer koji mm -hmm. se zove mm -hmm. sakulari stajaju tako učinje učinje u njih nema nikakve sumnje da su kjavci i nema nikakve sumnje da je kjavir onaj koji ne tekvi ne tekvi je to sad levantita znači kaže da ima razlike u onome kod između onoga ko ne tekvi ko ne tek kviri i hršćana ko ne tek nekog ateisu ko ne tek onoga je sekularista otvoreni pravi sekularist ima razlike između njega i onoga ko neće da tek kviri nekog ko sebe smatra muslimanom ali čini širko na primer po, poklanja neke i badate određenom kablu i tako da Zato što ovaj što a, a, čini širk kaguru na našu drugu, neko koga da tekfiri zbog šugri, koje šubri, smatra da, neće da, da, da ga tekfiri dok mora Kaže, i zastanju ovdje kaže u ovoj tekvir, nije doznamo da ga ti sad razma tekviri zato što on nije da tekviri živog muša koja je uvodala krav. Zato što on ima? Subo. Znači, nećeš ga tekviri. Dok ovaj drugi koji neće da tekviri komuniste, neće da tekviri židovi i kršćani, poćeš sad zna s njima ima nekog subo. A? Ne zna. Ne, što se dvoje mi toka njegovog kruša. I to je različno ne znam, ne sam uspio objavaju to, ovo jasno. sam znači. Znači, kad je u pitanju onaj koji je inače molaher, je li oni On on ne čini sirka, ali neće da protekviri ovoga što čini sirka, zato što smatra, ima šubhu, smatra da mu prvo mora iznijeti do dokada. E ti neći njega te zato što on ima tu šubhu. Međutim, za ridove, za kršćane, za komuniste, za ateiste, za ne znam tamo sekulariste <gled> nema, no, ne smije niko zastati i ne smije se niko zvomiti u pogledu njegovog kupra, kogod to uradi i on je sam šta? u ovu vjeru i on je sam kjer. dobro drugo kakav je propis ovo je prvo je propis, oni koji posumnjaju ili zastanu znači dvomese oko kufra talguta koji sebe smatraju muslimani kaže ovi talguti koji sebe smatraju znači, muslimani a prepisuju se islamu njenova stvar može biti nekad nejasna je tako i nejasna može biti znači za, za mase svijeta zbog čega? zato što oni ispoljavaju mnogi popise slavne kao što je namaz, had izgradnja, mestrida štampanje, kurana sadaške, je li tako i tako dalje a u osnovane trago je li tako a ovo ovaj s druge strane šta klanja, posti, daje zekaj da li mesec ide organizuje had šta pa šta ove činjete će mnog ljude šta zbude i neće ih tekvir i ovo sad nije isto kao tekvir nekog židova ili kršćanina ili nekog ateiste komuniste ili nekog sekulari zato. Te kaže sad onaj koji zastani u sekviru ovoga može biti znači jed, u jednom od tri stana, u jednom od tri stana. Prvo stanje, to su oni koji pomažu za budu i pomažu njihovu vlasu. I ne na obrasaju plažena Allahom sudu. I trude se da pomažući te tabuta ugaša Allahova svjetla i bore se protiv onih koji pozivaju Allaho srkanova kada kakav je propis ovih kaže propis ovih je kao propis onih a, sluga oko, oko kipova što su bili tamo i tamo njeno propis je kakav je propis Yes. Yes. znači one su teatri kao i sami ti tako kao što su teatri i oni koji stoje tamo okoli torbeta, tumače je li u ime oni dole, erlijaha sa sukopanici je li tako, priče izmislaju kako je primjena doba onome kako se je uvječio onaj tursti, znači nevijednička ova prva kategorija koja je stala u steta i pomaže i vrani i pomaže i u, u, u gašenju vladom i drugo stanje ovo je prvo stanje drugo stanje oni koji ne poznaju njihovu stanje ne poznaju pravo stanje i ta tako, tako. kao oni koji ne znaju da su ovi ta ne znaju uopšte da ovi što oni radi, je no, li tako? I nije ovo što riješ da i taj i taj, naprimjer, zapao u kufru, u širk, i tako da. Međutim, njemu je poznat' Allahu propis. Njemu je poznat' Allahu propis. Kakav je propis ovdje? Ono? Naprimjer, čovjek ne nekog ne ta gulutav, zašto? Sve što je zna da je on taj, on je da je to sud i polovom ovaj za, ne, po ne znam, šta on znači. Jer da sam onio poznatljiv u Italiji. Al-Faa Allahu za onoga da sa kone sud i polovom za, za 6 dana da tako da njegov to Šta je to učio? Ništa, njegova njegov kida i staza. Tako. Niko ga nije Jer ono ne tekvir je ovoga iz što ne poznaje njega što ga ne poznaje i zna njegovu stanje je kao da neko vjeruje da kogod priji da poznaje gajt za Italijan pošto mi svi ovdje vjerujemo ko vam kaže da poznaje gajt on je kajt međutim dođe sidi i klanja sa i tvrdi za sebe da zna gajer, ali nikom od nas nekonek mi to znamo i mi ga načekim kažem, gdje si brate god srednji ugod šta je sa nama ništa mi ne naša pida ispravlja ne znam, za njega da on uošte to tvrdio e tako isto ovaj uošte ne zna da je ovaj stragu, tvrdio i onda nema nikakve osudje sa njegovim brani. se. Eh, to je stanje ovih drugih Stanje ovi drugi i ovi prvi je ko nego je zemlje Ovi skroz stavljuju stavljute ovo ne znaju I ovo se zove prostore znanje Obisno ne znaju tako. E treće stanje Treće stanje Ono je znači Nas zanima. To su oni Koji znaju da su ovi stavljute I upoznatu sa njimovom stanjem Jel tako? i znaju da su zapali u stvari koje izvode iđeri međutim ne tekstiri pored svega toga ne tekstiri pored svega toga. eh ovi mogu biti šta dvije kategorije znači, znaju da su ovi tako uci jastan im ja u lavom propustu pitanje tako uca sve je to jasno međutim opet i ne tekstiri ovi mogu biti dvije kategorije. Prva kategorija to su oni koji su potvaćeni, potvlačeni koji nemaju nikakve zaštite. Ove obzirom na njihovo stanje koje Alas hrano tada najbolje poznaje, Allah samo tara može dati da prizna njih odzor. Alla samu tada će im priznati njihov odzor. Jer tako dokad, dok ne nestane tog njihovog تانيه تانيه تسوط لشني إذا لم ينقف في زاشتك عيوش فيه أوني كوي سوشتا في مورا إلي راتيا دو كذلك آيتي يكاجو وزيشني ورولا من ساهم من لم تعلموهم أن فطأوهم فتسيركم منهم عوركم من بوايا عيد gdje Alla samu tada govori o trčku meki, o subađanju mekiju, tak? Pa kad smo ušao u meku, kaže, ova stranu tada da nije među mušnicima, znači u mek ljudi iz mu, mu, mu, mu, mu, i iz jedna mumbi koje vi ne poznajete i koje možete povrijediti iz neznanja. Kako je ovaj aneca duha? Zašto je duha? Da je Allah samakara priznao ozak i uzao znači uvažio ozak koji su bili među mušicima i nadbojim muhminima i muhminkama. Zašto? Zato što su bili potla potlačeni. I nisi nikakve zaštene mogućnosti da odavodate da i da. E. Oni ajed tako I drugi ajed illan mustadafiina min ar-rijali wal na a illa al musta'afin min ar-rijali wal nisa'i wal wildan la yastati'u 'ala an yakhina koji su potlačeni od ljudi i žena jeste koji ne mogu nikako znači naš puta nema nikakvog načina da dođu do puta ne znamaj puta i ne znamaj vela este done sabila i ne znam. tim će možda Allah u uvijek naći sigurno aća aća Allah ti nima sigurno post zašto su potlačan to je opri doka zašto da ovih koji netekpiri ta buuta a potlačanice da imaju da imaju svoje ibn Abbas Abdullah Abbas Kaže, kuntu anava ummi minam mustadakina filan. Bio sam ja i moja majka od tih mustadakina na zemlju. Od tih potačenika koji nisu mogli ukaziti. Znači, kukog utagov, tako je zga imam Bukhari. Iman Bukhari. I tako dalje. Druun jajete, znači, koju... koji govori u taj prilog, znači da... Nika ljudi mogu ima sviđa Užab učam u izražava njegov Tehvijak ta'vota Zatim dali kaža Allah s.o. ta'lika Gaj tajahad ilmuđenu, kafirin, awliya i mimo mugmina, ako to uradi nema sa ovom ništa osim da se bojite od njih znači da se bojite od njih, kažem ketir osim onih znači šta znači to osim da se bojite da se u nekim mjestima ili nekim remenima boje njegovog žlada pa da im se boji znači svojom vanštinom a ne svojom nutrinom znači da po vanštini ne izražava tekfir u njih da se ne izjašnjava javno tekfir Pita Vuta da ne izražava svoje neprijateljstvo javno ali mora svoje neprijateljstvo postojati kod njega to je značajnje ovog ajda Znači kaže imamo Buhari u debu dva da je rekao mi se znači e, lijepo suštrićemo sa velim mi sa ljudima s nekim ljudima sa stare kao bude sa a na sa tc taj problem. Zelim da ljudi da se sretne u sad. Sretne u savjetu sami ma anas sa tc taj se stroj mali da proba. Ili da se tokom intenza. Ajat, od ovaj ayat dao ruhsu da, znači, imam muvalata, znači, tu nekakve saradnje i, i e, sa, sa kjaželjim, odnosno neizražavanje, odricanje i teksira, kad se boje njih, je I kad vide da neće, znači, se lio podnostiti na njima, osim na taj način, kad su poraže kad ne mogu nikako izraziti svoje neprijateljstvo, tada je dozvoljeno, Znači, vanštinom, vanštinom ne izražava neprijateljstvo, ali to neprijateljstvo mora biti čvrsto u srcu, jel' tako, i mržno. ne nestane te opasnosti i te prijeti. Sve ne nestane te prijeti. I tako da ne. Ovo je jedna vrsta, znači znaju da sovi tako znaju o lavu propris pogledu njih međutim, ne sve glede i javno ne izražava i taj sjeći i na gdje zašto? zato što si potlatno potlatno druga vrsta druga vrsta kaže oni vjeruju da su tako uviti vjeruju da su tako uviti međutim ne izražavaju to neće to javno da kada neće to javno da kada a imaju mogućnost znači imali bi mogućnost imaju zašt, jel kako imaju plena ili nešto što bi zaštitilo znači, od njih mogli to reći šta je sa ovim znači znaju da su ovim tako nisu u, u situaciji da se boje da će ovi ako ih protektive izgrave imaju neku zavastu imaju Imaju. pa ipak neće da je protektiv šta je sa njima? kaže ovim su mudanjinom vladom na učinu oni jedva čekaju da ti popustiš malo pa ti i oni popusti šta su oni koji po pustaju prema každru otim i oni ulazi u skupinu grešnika grešni znači ne keafira nebo grešnike prema znači koľko su grešni prema ono što im je nadalo na to znači da da uh, se sustavimo od tog tekfira kaže Suleman i Nebubman ako ne potvrđuje da su teatri ali ne može da da sa tim se suoči s njima znači sa tim tefirom, ne može to da kaže da tako kako mi rekao je tako on je mu on je onaj koji tako i on ulazi pod ajak vadula u tudinu pa on oni jedna čekaju, tako da. Željka da ti popisi špatijoni popisi. I on ima propis kao i ostali ostalih grešnika. Njegov propis je ulazi u skupinu ostalih grešnika. Jeste ovo ne okay. što znači, yes. znači nije spo... nije spomeno se znači ovdje ne spomenye, onaj ovaj, hvali, ni, ne spominje nikakvu drugog ništa. Znači on okay. samo nabraja ove kategorije. Oni koji su tekstiraci, da oni koji su posluđači, ovi drugi. Mm. Ovi drugi grešnici, znači oni u sebi vjeruju da su ali neće tvoj da, izra, da izrazi da izrazi, tako? To je pod, grupa, priče, je, yes, pod mm -hmm. je, je, ovo je, mm -hmm. jedan dio govorili oni onima koji ne tek firi, je osnovne kjatri, jel tako? Nema ovo ne ovo ne ove kjatribe znači reći da su kjatri kogodi ne tek firi kjatri. Znači zato što ono se ne propisuju islami, tako? ovo je druga kad se govori onih koji se prepisuju islam pa smo rekli oni koji pomažu koji je, oni koji ne zna njihovo stanje ne tek fili njihovo stanje islam možemo se u tu grupu uvesti znači, taguti koji su kako oni kažu u osnovim slima e, to, to je ta grupa je to je ovom vravi Jes, on se izjašnjava kao musliman izvršava neke propise islam to zbuk, Zbunjuje je u mm. E, ti tagute takvi koji su u osnovu se mali klanjaju, postoje i tako dalje, pravi meseci, štampaju musa, sad pa sam govorio. E, takve tagute ne sekvire tri kategorije. Se prvi koji staju uz njih i pomažu pomažuju gašenju, sprečavanju, dave i tako dalje, kafiraju su koji oni. Drugi ne znaju njihovo stanje. Nikako, nisu svjesni, ne, zna, nemaju vijesti o njima, ne znaju njihovo stanje, pa im ne tekvire. Šta je sa njima? Njubo akiva ispravlost, to tako. A znaju u propis šta je sa, sa, sa, sa takvim takvim takvom koji tako radi, o tako. I treći koji znaju u propis i znaju zaove da se takvom, međutim detektiraju. E ti treći znači ima i miše vrsta. Jedni su potlačeni, imaju ozad. Drugi nemaju ozad. to tako. Nisu potlačeni. Ali, neće da im ovaj izrazi taj kako kaže on su od a, neće da da se suoče sa njima da imolite to onaj kako bi rekli ne, ne, tako se lente se predstaviti intimteksir tako spadaju pod kategoriju ovih mudahih al tako grešnika. grešni i treća znači onaj ovdje on navodi znači ovaj citat i namenu iz Tungje, evo tako ima divni možemo jedan onaj skupa ovih pisama ili stala od šeće minutika glavnava sinova i unuka i ovu su riječi sad što Znači, riječi, še je se da je nalim jako volna, ali še je kategorija, onih koji detektivili tagute, koji se prepicuju i hlamu, je koja, koji? znači, zašto su ovim Da se vratimo na ove druge, zašto su mu danje? Zašto su grešnice? Samo nisu koji on zato što oni vjeruju zato što oni vjeruju, ali samo neće da kažu, jesu razumiju e, zato što mi je to napalo, zato što ova sad treća kategorija to su oni koji sve ovo znaju, ali opet kažu jes, ko uradi to kajzirja ali ovi nisu kajzirja, kad neko drugi to uradi ovaj od kajzirja, ali ovi nisu kajzirja, šta znači ne vjeruju ni u da su ovi kajzirja a neće ni da im kažu pogotovo Staj, sa onima nema sumnje da je ovo potvrda od njih, da su ovo muslimovi Muslimove, je na tako? Da, ne, tako Ha? Da, ne, tako je. Evo ovo je znači, od njih potvrda, sad čitam znači onaj da, da je onaj ko se na taj način sustihne u njihovog tekstira znači nije, on ni, ni u sebi ne vjeruje da su oni kjate. Je li tako? Eh, takvi su znači da Allah sviđa da nas čuva od oni, na nima da su, museli, Usman, su, su, su teguli, a, ja sam, da Zašto? Zato što nema nikakve ni šupne, ni te, vila, nema ništa. To tako. Jasno mi je zna dokaz zna da je ovaj sve to radi. To tako. A opet, u samom sve ne vjeruje da je on kjač. Dok ova druga kategorija je Sto, Zato što on vjeruje u svijetu. Tvrsto vjeruje da je on Samo neće to da izrazi. Okay. I onda i on I imel, a pisa, pisa je on griješan. Mi ne znam nego se s nama, ali ne znam nego se s nego Oni te, znači toga, što postoji mogućnost da su, znači da akusili, tako, veruju, da su oni tako a na kogobičina straja znači, koji nije opravdan tako nani, Allah najbolje zna znači da znači, su grešni. Najmanja. Znači najmanje što se da subhanahu wa taala. A velika mogućnost da su kæseri tako. A velika mogućnost da su kæseri 34. Znači velika mogućnost da su kad mi izrađavati, ne znaš šta je tamo tako dobro <kliči> to je <tj. suk> uh, kategorije e sad Oni koji su vidjeli da su u da, da, da djene i tako rade one imanje imanje tušto ne rade i tako rade kažu mi tek firimo mi kažu znači kutu u rade da je ne firimo pojene i tako dok i dok se nam postavljaju svi šarcovi i nam ukloniti sve zazvrke, o tako, u pobjeru pobjerjenica. I zbog toga se sustegnu tektira, ili se sustegnu tektira zbog neki drugi šup želji, zbog toga što slijedi nekog učenja u koga imaju pobjerjenje, o tako, za e, imaju lijepo misljenje, tako ili ima neko znači drugom šugom u smislu tepnijeva i tako dalje ili razumijevaju govor nekih učenjaka tako da, da izmigaju zvuku i sva da šta da tako ne treba tekstiri dok se ne nese dokaz ili nešto drugo šta je to kategorija. kategoriji znači ova kategorija se također ne tekstiri dok im se sve tune ne radi Imamo da, šta imamo ima? ovdje oni koji su ustagute istinska je on oni koji ne znaju da su ovo traguci ne znaju ino stanje njivo akira je čista tako. imaju ovi koji znaju da su ovo traguci ali šute ili su potlačeni pa imaju ozir ili tekviri u sebi neće da im kažu pa su grešnici ili ne tekviri pa su četiri koji je on i imaju ovi treći koji ne tekfire iz raznih ovi nekoliko razloga imaju šugre ove mužnjske uslovljavaju kažu ne on kagut treba da zalinjira imaju neke šugre povode se za nekim učenjacima koji nisu protektirali koji imaju povjerenje imaju neko mišljenje o tim učenjacima i tako dalje znači razni šugre i tako radi ovakve nećemo od nas početka tekfir Dok jim se sve ovo narazio Dok se sve u narazio Tako kaže on Še je Ahmet Al-Havni je najbolj zan I on ovdje kaže da je tu ižma Da se ne tekvir jovi ovakvi izma da se na tek ovakva kategorija, koji na tek firi sa avlute, zbog čega? Zbog toga što evo, navrnavam na nekoliko znači, što smatra da se na tek firi pojedina sve dok se ne dokaz i dok se ne izklonisvi šarcovi i dok se ne iz sve zbog toga što ima neku drugu štubo znači, zbog toga što je u to ne slijedi nekog učenjaka koji ga nije protektirao, a on ima povjerenja u tog učenjaka ili zbog, zbog toga što razli uvijek neki terem ili ima i tako dalje da se ovakve na tekvire ićman tako on kaže ićman na tekvire se odman sve dok im se šta, šumne, ne i dok im se ne znači Dokad. I kaže na kraju treba shvatiti da su ta uti vladara. i ta uti kojima se poko, pokoravaju, znači onima kojima se ljudi pokoravaju i slijedi im je nešto što je zahvatilo sav umet. Kroz du, du, već duže vrijeme, znači zahvatilo sav umet već duže vrijeme tako da je na kraju postala ovu pitanje ovo pitanje ovo pitanje ovo pitanje znači super, su, krasnuda i tako dali u ovom vremenu postala zbog toga što je umest to zahvatili dugo vremena tako traje da je zbog toga to postala od mesai l-hafini što znači o mesai l od znači nije od onih pitanja koji su vladjeli opšte poznate stvari, nego od pitanja koje su manje poznati od manje poznati pitanja, iako je od osnova vjerja jer akar nije je od osnova ali tako ali zbog toga što je takvom traži ovdje, znači što je gubac na sav umrat, od pitanja manje poznatih manje poznatih pitanja Ono doko je umet došao i dospio da su osnove vjere i kog umeta postale znači taj ono, to je ono što što nam falo Isto tako ukoliko se razvijem, znači razvijem uvzirom e, da sam spomenuli, znači, pitanja koja su odlazira i pitanje koja su hafije, da treba natvoriti razliku znači, izmeđenju opisu. Ona seksira onoga, kako pogliši pitanjima koja su jasna, jasna, znači i poznata i pitanjima koja su manje jasna i nepoznaca da treba da da kod nema znači ako, bi, ako je bilo potrebno ja radi duže čitanje e uh, i to tako znači govorili o i 50 seksira, onih koji su sa tom i i i strah i strati, tako dalje pa ako uh, e da, da nema neke časove ja bih onda i prošita pa ima se neki Uh, pitanje, je znam, mm zovem, -hmm. što sam počital da pokušam još jednom tu malo ovako se jesam A mislim da, da, da, da, da se vama, uh, što se to jasno izrazi.m dajom to jasno izrazi Ako to samo, to je, da je sad sunak koji došli u svojom sviđanju, što ne giraju Kako ne giraju sunak? Well, to, recimo, jednom pogledu sam gleda priča protiv nečijeg, protiv proti, uh, jedanem času, reku kao, mi znamo da je draba sunak, uh, ali štača je pol <laughs> Hmm. Da li ovo se podržavati tako ljude, splatiti... Hmm. A, to je sad drugo pitanje, yes. jer ja, ja, nekad možemo postaviti pitanje, hoćemo ih podržavati, sada ćemo se njima i kad su muslimani, i kad ja ne smatram će apirina, tako? To se pitanje može postaviti i kad su muslimani, tako? Ali ovo što ti sad spomenu, Allah najbolje zna, znači da se tako izrazi da mi, nah, naši, yeah, jutsis, nah, yeah. jes, od sunneta i da kaže mi na ovo da je ali je to če, čemu znači da je to da je sallam, šta bio znači na neki način to već Allah najbolje zna znači nekako direktno izmijavanje sa sallallahu wa sallam i izražavanju odvojnosti i mržnjaka na sve kada su razovali. A sve su to stvari koji je najbližno. I naravno poslijem da ne treba ništa ovo drugo pita. A to se pita, ako on... Novo ta, ću... Albo svima čovjeka tako. da onda možemo podržati nječemu tako. Ali u svakom slučaju mi... I kad su novotari čekli... Znači... Da... Ne ima pri njemu stvari koje ga izvrdi izvrida. Ja smatramo muslimanom, a nećemo ga podržavati. Nećemo ga podržavati, nego ćemo usnivati u stvari meseci i žemani. Jer je oživljavanje sunneta kad zamri šta? Vlaživ. Oživljavanje kad je Kako će, kako taj sunneta Perpicirati, čak ćeš perpicirati na otasku? Je nato, je velči dvuk, je onaj koji predvodi, taj namaz Ovdje ima nekoliko pitanja, pa ako vi ne imate je status onih koji znaju nešto da je na otariju, ali ću i dok se nekom drugom da to nekako odlučava nekom drugom. Znači, zavisite kako je na otariju, ako mi izvodi izvijek ako je neka na da je onaj koji praktikuje tu u otariju takvog rješnika onaj koji to dopušta i dozvolja ovaj šuti nasprogram toga i to toliko mjere i un griješnik. A e da li tako u treba dozvoliti dolazak? Ne znam, mislim u metsujeroj. Da li treba dozvoliti dolazak. Zašto znači kakajno, tak je? I zašto ću od toga da li se može nastijati kad to odzi prijeći u ne treba uvijek ići odmah prvu da dolazi. Dakle dolazi, ali ispravo, se može ispravo, tako. Pa ako ne može i ne ide onda možda na neki način onaj. Ali u svakom slučaju nakon da akcije pokušaja da se poduči ili pozove da ostavi tu novotariju i tako dalje, to će na neki način već biti šta? i da, da se on ostavi te novotarije, a ako neće da se ostavi i hoće da on na njoj ustravi, da će ta da, Davaj taj poziv da se ostavi biti na njega pritičak da mi ne dolazi. Tak. I Allah je muder, znači ne trebaš šutiti, nego treba upominiti. Pa se upominuti ko hoće, a ko neće, neće onda više mi dolazi. Tak. Allah najbližnji. <coughs> da li se može dati sada kak' I ja. Ili treba dati prednost muslima? Dači u svakom slučaju treba da se odnesemo ali ako bi dao da je rekao bi neka srca yes. znači, za srca čak može dati zekja, tako. Ako ciniš neka posebna osoba, ciniš da bi baš to onaj bio momenat, onda ne smije, tako. Zato je mm -hmm. Abbas Panova i propisao i uvijel well mojale letati kologom. Jedna kategorija kojima se daje zrećati, oni će da srce treba pridobiti. A to se daje u trenutcima u kad je i Islam i muslimani, slav, kad se muslimani slavio. Tako. Zato ona vrabjela nam okay. ukinu tu kategoriju kad je došao nama. Kaže, to je bilo prije sad muslimani osvajaju svijet. Nema za vas slučajnička. Oslučajem da tako da, da ta prosi, prosi javni ponaki uprsti se sigurno da mu ne trebali. Naravno znači da to su posebne situacije, tako, ali ja mislim da se ne misli na to sada. Ta sadaka onoga prosta, njega odbije pola markije u Sejniga, <coughs> sejniga, da je tajnika, da da je tajnika, da je tajnika, da Da, žena može dać se na svom da je tako, da je tajnika. Zajnika na svom je tako somo už može. to žena Tako. ili je nekog drugoga da se hala. Ali mislim, oj, govorim, posjećan, pošto sam to podano najpročto, da je njegova žena poslanika sallaha arise, odnosno, htjela da zakat neki svoj metak, po ono govorio, Allah te u putu, ja sam ti najprvi, daj pa je ovo dokaz znači daž žena može, može dati, svoje može reka, što zato što nije dužna da ga izdržati? Nije izdrža. A muž ženi može dati? Ne može zato što je da je u skrb... je u izdržati. Ja. Kako je tako svoju koja nekomu, i samo zato što vam a još nije sviđa što je še gledat? odnosno šta je znači še samo formalno je i to u njim tu ja ne znam kako se ovo sada znam je tako ali u kad mi gledali znači samo s neko poče uklanjat i presto uklanjat murte je li tako ali robinska yes, rada posebno zna da on nikad to nije ne što vjeruje nego onako zagvorio <gled> i tako dalje smatram da Allah najbolje zna znači nije nikad nije nije nikad nije u fiku u učenjaka znači ne ulazi u ova nego kad vidi nekoga formalno da je klanju, uzimaj da je musim. Zašto? Zato što poslije toga ostavi to da je? Da je moćac. A ovo najbolje. Dakle, o e, zajedniškim dolarom. Ja mladim zajedniškim je dobiti na namada. I kaže da je to osema tu znao da je to uzavranjeno, da nije proprisano. Zato što ste stunili samsko на ней и он умер среди. Он так, даже мы грешники за присут что не i što na neki način indirektno mijenja propise, ali ne u ovlasti arkemije i teha je samo zbio mačjač, nego u ovlasti i vale, se ne smatra znači neko dodavanje ili promjena samoj osabljeni nekog i vada. Inači je propisana dola u svakom vrijeme i poslije na vaze i tako dalje, ali nije propisana zajedno Evo što im znači promjena propisa, se to smatra samo na grijem je ali I da dobro. Dobro. Dobro je o harmoniji tome, što je dobro. Harmoniju da je vikinja. Nije. Nije ni u jednom manje, no nema da da da da vikinja da, right. right. like, postavlja. To nema ni u Znači, nema. nego je to to nije samo u praksi ustava amma Hajber ima ustalo možda zato što se uđe baš taj njene puno se svijeta primasilo i sromanama dojka je to glina da nije radi tuučano da nije da mi zairemo na nasporuni tu vidi da naučimo da tako to da stvarno je sonda on je to dvije koje nas se o 6-6 godina i posle onda ono još, još mnogo ideja, on više nije sultan. Nema njemu Pa znao, da on nije ni učio sultan, tao. Nema rezultata njegovog sultanata, nema, ni sultana, sultana, nema ništa. Sve propalo. On je jednak koji uskupimo možemo uspjeti taj doći. Pivo piti, srpske zajnice, znači koji primuje plaću. <laughs> <laughs> a njihov Boža je u tom dalaz u kojem jeste i dokaze su proti i javni će dokaze, dakle u pitanju su javne tog čovjeka koje su predstavljena rejca. Mm. U ovom smirku te svi koji primaju plaću, znaju njegovu hak, šute, kako mi će sad ono znači, druga kategorija što smo Значит, znaju da je Hjafir i znaju u njegovu popis. I njuke ne istudjava je povru u mnju. U slovo da je da on da je Hjafir. On da je Hjafir to druga glada. druga glada. On ako i ima Ništa ni grešnici, ništa ni fašci, ništa, imaju ozor. A ovi nemaju ozora, ali znaju oni u sebi, znači vjeruju da, da je on keacer, je li tako?